Атмосфера Атмосфера – газова оболонка навколо Землі, захищає нас від сонячної радіації і складається з повітря, яким ми дихаємо. Без неї життя було б неможливе. Гази, які утворюють атмосферу Землі, утримуються біля неї силою тяжіння. Атмосферу можна розділити на чотири шари. Тропосферу, стратосферу, іоносферу – та екзосферу. Кожен шар містить суміш газів і стає розрідженіший, що далі перебуває від поверхні землі. Зона погоди Найнижчий і найщільніший шар атмосфери тропосфера. Вона починається відразу біля земної поверхні і товщина її дорівнює близько 13 км. Тропосфера містить 78% азоту, 20% кисню і невелику кількість інших газів і забезпечує життя на Землі. У цьому шарі формуються хмари, і від процесів, які в ньому відбуваються, залежить зміна погоди на планеті. Озоновий шар. Над тропосферою розміщений 50-кілометровий шар стратосфери. Тут, звичайно, пролягають авіатраси, а поруч з її верхньою межею розташовується озоновий шар, який поглинає більшу частину шкідливого ультрафіолетового випромінювання Сонця. Утворення дір в озоновому шарі пояснюють викидом промисловістю в атмосферу хімічних речовин, таких як фреони, що їх застосовують в аерозольних балончиках, вогнегасниках та холодильниках. Іонізація повітря над стратосферою розміщений шар іоносфери. У цьому шарі нейтральні атоми газів під впливом сонячного випромінювання перетворюються в заряджені частинки – іони. Температура у верхньому шарі іоносфери, який називається термосферою, може досягати 2000 градусів. Зливаючись із космосом на висоті 500 км від поверхні Землі іоносфера переходить в екзосферу, яка простягається в космос на кілька тисяч кілометрів. У цьому шарі будь-яка молекула газу рухається в бік відкритого космосу. Ілюстрації. На фотографії атмосфери Землі над Антарктидою, яку зробили в умовних кольорах із штучного супутника – Видно діру в озоновому шарі у центрі. Діра утворюється щовесни, а влітку затягується, змішуючись з рештою стратосфери. В атмосфері над Арктикою та Антарктикою заряджені частинки, що летять від сонця, зіштовхуються з частинками земної атмосфери, утворюючи мертві смуги світла, які називаються полярним сяйвом. Еволюція. Атмосфера Землі постійно еволюціонує. Мільйони років тому вона містила велику кількість вуглекислого газу. Кисень в атмосфері з'явився близько 1 мільярда 800 мільйонів років тому. Але високорозвинуте життя стало можливим, коли сформувався озоновий шар.